Розділ 14. Їхні обличчя повертається до мене у спогадах. Не обличчя прекрасних маорійських бойових чохлів, стіких до радіації, в яких вони поїхали у Дангрек, і незадимлені руїни за обервіля. Навпаки, я бачу їхні обличчя до загибелі. Ті обличчя, які Семетер привласнив і продав, повернувши до хаосу війни. Ті обличчя, які пам'ятали вони самі. Ті обличчя, які вони Мали в безневинному віртуальному готельному номері, де я вперше з ними зустрівся. Обличчя померлих. Оле Гансен. Неймовірно блідий, білий, з коротким білосніжним волоссям і очима схожими своєю спокійною блакиттю на цифрові дисплеї медичного обладнання в некритичному режимі. Його привезли цілком з Латімера з першою хвилою кріокапсульних підкріплень ООН. Ще тоді, коли всі думали, що кемпа розгромлять за шість місяців. Сподіваюся, це не черговий бій у пустелі. У нього на лобі та вилицях досі лишалися червоні плями від обгоряння на сонці. Бо якщо так, то можете просто покласти мене назад у коробку. Цей клітинний меланін капець як свербить. Там, куди ми їдемо, холодно. Запевнив його я. Найвищі зимові температури Латті Марсіті. Ви знаєте, що ваш підрозділ загинув? Кивок. Бачу спалах із коптера. Далі нічого не пам'ятаю. «Все логічно. Захоплена бомба-мародер. Я сказав їм просто підірвати цю падлюку там, де вона лежить. Тут будь-які вмовляння марні. Вони надто вперті». Гансен належав до добірного підрозділу підривників, який називався «Легка рука». Я все знав про нього з чуток, що ходили клином. Цей підрозділ славився тим, що здебільшого не помилявся. Колись славився. Сумуватимете за ним? Гансен повернувся, не встаючи з крісла, і поглянув на міні-бар на протилежному кінці віртуального готельного номеру. Тоді ще раз поглянув на Генда. «Можна?» «Пригощайтеся». Він підвівся і пішов до лісу з пляшок, обрав одну і налив у келих повінця, якої з бурштинової рідини. Підняв келих у наш бік, стиснувши губи і блискаючи блакитними очима. За легку руку, хоч де там зараз і сранні розпорушені атоми. Епітафія. Наказів бляха треба було слухатися. Тепер вони бляха були б тут. Він одним плавним рухом вилив порцію напою собі в горлянку, гортанно загарчав і тишком нишком викинув келег на інший бік номеру. Той глухо вдарився об укриту килимом підлогу і покотився до стіни. Гансен повернувся до столу і сів. У його очах стояли сльози, але я підозрював, що від алкоголю. «Запитання ще є?» – п'яним голосом запитав він. Івет Крукшинг, Двадцятирічна дівчина, обличчя чорне, майже синє. Овал обличчя скидається на форму носа висотного перехоплювача. Водоспади з пишних дредлоків, зібраних на висоту кулака, обвішаних небезпечними на вигляд сталевими прикрасами та оздоблених парочкою запасних штекерів швидкого підключення, чорним і зеленим. Біля основи її черепа виднілися ще три у роз'ємах. Це для чого? спитав я в неї. Лінгопак, тайська і мандаринський діалект китайської, шотакан, дев'ятий дан. Судячи з того, що вона перебирала позначені шрифтом Брайля Пірїни. Вона цілком могла видирати й міняти їх на остріб і під обстрілом. Просунута польова медицина. А у волоссі інтерфейс супутникової навігації та концертна скрипка. Вона широко всміхнулася. Останнім часом від неї мало користі, але вона приносить мені удачу. Її обличчя витягнулося з такою комічною різкістю, що я аж закусив губу, приносила. За останній рік ви сім разів просилися в підрозділи швидкого реагування, сказав Гент. Чому? Вона якось дивно на мене глянула. «Ви про це вже питали?» Табо в інший я?» А ага, розумію. Привид у машині». «Ну так, я про це вже казала. Ближчий фокус. Більше впливу на результати боїв. Кращі тезьки. Знаєте, минулого разу, коли я це казала, ви всміхалися більше. Дзян Дзяпінь!» Бліди азійське обличчя, трохи розкосі розумні очі та легка усмішка. Здавалося, ніби він роздумує над якоюсь дещо кумедною історією, яку йому щойно розповіли. На його професію вказували хіба що мозолі на ребрах долоні і розслабленість м'язів під чорним комбінезоном. Він більше скидався на трохи втомленого вчителя, ніж на людину, яка знає 57 різних способів вивести людське тіло з ладу. «Судячи з усього, – пробурмотів він, – ця експедиція не входить у загальні рамки війни. Це справа комерційна, чи не так? – Я знезав плечіма. Дзянет, ця війна – взагалі справа комерційна. Ви можете так вважати. – І ви теж, – строго промовив Гент. Я маю доступ до державних комунікей на найвищому рівні, і я вам кажу. Якби не картель, кемпісти війшли б у Ленцвол ще минулої зими. Так, я бився саме за те, щоб цього не допустити. Він склав руки. Я загинув, щоб цього не допустити. Добре, енергійно відповів Гент. Розкажіть нам про це. Я вже відповідав на це запитання. Навіщо ви його повторюєте? Менеджер змандрить по тирочі. був не я. Хто був скринінговий конструкт. Часу на перегляд даних не було, тому прошу вас. Це була нічна атака на Данайській рівнині. мобільна передавальна станція кемпійської системи керування бомбами-мародерами. Ви там билися? Тепер я дивився на ніндзя перед собою з повагою. На Данайському театрі бойових дій таємні напади на комунікаційну мережу кемпа стали єдиним реальним успіхом, про який міг заявити уряд за останні вісім місяців. Я знав бійців, яким ця операція врятувала життя. Мене та мій взвод розстрілювали на клапті північного рубежу, а пропагандистські канали. Ще й досі торочили про стратегічну перемогу. Мені випала честь стати там командиром підрозділу. Гент поглянув на свою долоню, на якій прокручувалися дані, схожі на якусь рухливу шкірну хворобу. Системна магія, віртуальні іграшки. Ваш підрозділ досяг своїх цілей, але вас було вбито під час відходу. Як це сталося? Я пропустився помилки. Ті слова Дзян вимовив з такою самою відразу, з якою вимовляють кемпове ім'я. Якої саме? Менеджер Азмандрейк, Аж ніяк не можна було похвалити за тактоність. Я гадав, що автоматичні вартові системи дезактивуються. Аж тут станцію підірвало. Вони не дезактивувалися. Халепа! Він позирнув на мене. Мій підрозділ не міг відступити без прикриття. Я залишився позаду. Гент кивнув. Це варте захоплення. Це була моя помилка. І це була невисока ціна за зупинку наступу кемпістів. Дзянин, а ви не в захваті від КМПГш? Я старався говорити обережно. Нам явно трапився хтось ідейний. Кемпісти пропагують революцію. Зневажливо промовив він. Але що зміниться, якщо вони захоплять владу на санкції 4? Я почухав собі вухо. Ну, гадаю, у громадських місцях буде набагато більше пам'ятників Джошуа Кемпові, а поза тим, певно, мало що. Отож бо, а скільком тисячам життів він заради цього пожертвував? Важко сказати. Послухайте, тягне ми не кемпісти. Я можу вам пообіцяти, якщо ми здобудемо те, чого хочемо, Прагнення не допустити Кемпа до влади на санкції 4, неабияк як посилиться. Цього вистачить. Він поклав руки на стіл і трохи подивився на них. «А хіба в мене є вибір?» – запитав він. Амелі сават. Виске обличчя з орлиним носом кольору питьмянілої міді. Охайна пілоська стрижка, що поступово відростала, пофарбоване хною волосся місцями чорніло. На ці пасма волосся – майже закривали посріблені роз'єми для кабелів літного симбіозу. Під лівим оком на вилисі татуювання у вигляді чорної сітки вказувало, куди вставляти волокна потоку даних. Око над ним було сіре, як рідкий кристал, і контрастувало з карим правим оком. «Зі шпитальних запасів», – пояснила вона, коли її підсилений зір помітив, куди я дивлюся. «Мене трохи обстріляли торік над будки на Рітауном, підірвали потік даних. Підлатали мене на орбіті». «Ви вилетіли назад з підірваними каналами даних?» – недовірливо перепитав я. «Таке перевантаження мало б розтрощити всі схеми в її вилиці та впалити тканину в радіусі 5 сантиметрів. Що сталося з вашим автопілотом?» «Вона скривилася. Підсмажився. То як ви в цьому стані працювали з системою керування?» «Вимкнула машину і взялася керувати вручну. Обмежилась елементарною тягою та балансуванням. Це був логіт Мітома. У них в такому випадку ще можна користуватися системою керування вручну. Ні, мене цікавило, як ви працювали системою керування, зважаючи на ваш стан. А, вона знизала плечима. У мене високий бульовий поріг. Атож. Люк Депре високий охайний зі світлим пісочного кольору волоссям, яке відросло занадто сильно для поля бою і аж ніяк не стильно. Його обличчя складалося з характерних для європейців гострих кутів. Довго кислявого носа, запалих щик і очей незвичного зеленого відтінку. Він невимушено розвалився у віртуальному кріслі, схиливши голову на бік, ніби не міг розледіти нас через освітлення. Отже, він узяв зі столу довгою рукою мої вогні лендфола і витрусив з пачки одну цигарку. «Ви розкажете мені щось про цю роботу?» «Ні», – відповів Гент. «Це конфіденційна інформація, поки ви не опинитеся на борту». Він роздмухав цигарку і гортанно риготно у дим. Минулого разу ви казали те саме. А як я казав вам минулого разу? Кому я, блін, кажу? Як ви не захочете мене взяти, то я зразу повернуся до бляшанки, так? Але все ж таки, зараз. Отже, ви хочете щось у мене спитати? Розкажіть нам про свою останню приховану атаку, запропонував я. Це конфіденційна інформація. Він трохи подивився на наші неусміхнені обличчя. Слухайте, це ж був жарт. Я вже розповів усе про це вашому партнерові. «Хіба він не розповідав?» Я почув, як Гент здавлено гмикнув. «А, то був конструкт», – поспіхом сказав я. «Ми чуємо це вперше. Розкажіть це знову для нас». Депрезний за плечима? Звісно, чому б ні. Це був напад на одного з секторних командирів кемпа. У нього на катері. Успішний. Він усміхнувся мені на весь рот. Я сказав би, що так. Ну, знаєте, голова відвалилася. Мені просто стало цікаво. Ви ж мертві все таке. Це мені не пощастило. В того хріна кров була накачана стримувальним токсином повільної дії. Ми довідалися аж тоді, коли летіли геть. Гент насупився. Вас обрискало?» Та ні. На худорлявому обличчі на мить відобразився біль. Моя партнерка. На неї бризнуло, коли порвалася сунна артерія. Просто в очі. Він пихнув димом на стелю. Шкода, вона була нашим пілотом. А, так, ми влетіли в бік якоїсь будівлі, І він знову усміхнувся на весь рот. Оце вже подіяло швидко. Маркус суджиєді. Вкрасень з моторошно-правильними рисами обличчя, які могли би скласти пару лепіне денебудь у мережі. Мигдали, подібні за кольором і формою очі, пряма лінія вуст, форма обличчя близька до перевернутого рівнобедреного трикутника з затупленими кутами масового підборіддя та широкого чола. Прилипла до голови пряме чорне волосся. Дивна нерухомість рис, наче він збайдужив під дією наркотиків. Відчуття збереженої енергії, очікування. Обличчя популярного повсюди красунчика, який нещодавно переграв у змагальний покер. Я не втримався. Бум. Він майже не змигнув подібним оком. Проти вас висунуто серйозні звинувачення, промовив Гент, докірливо поглянувши в мій бік. Так. Ми всі трохи зачекали, але Суджияді явно не вважав, що на цю тему можна ще щось сказати. Він почав мені подобатися. Гент змахнув рукою, наче заклинач, і в повітрі, просто за його розчіпіреними пальцями, Утворився екран. Знову срана системна магія. Я зітхнув, і на моїх очах, біля біоданих, які прокручувалися донизу, отворилася голова та плечі у формі, подібній на мою. Обличчя було знайоме. «Ви вбили цю людину. Холодно промовив Гент. Можете пояснити, чому?» «Ні». «А йому й не треба. Я показав рукою на обличчя на екрані. Пес Войтін. Дуже багато кого бісить. Мені просто цікаво знати, як ви зуміли його вбити». Тепер з його очей почасти зникла невиразність, а його спантеличений погляд ковзнув по розпізнавальних знаках клину на моїй формі. Вистрілив йому в потилицю. Як кивнув? Це й свідчить про ініціативність. Він справді мертвий? Так. Я стріляв із сонцеструма на повній потужності. Ген скористався системною магією і прибрав екран, класнувши пальцями. Може, ваша тел'язницю і збито в небі, але клин вважає, що ваша пам'ять, ймовірно, зціліла. Тому, хто її принесе, обіцяють винагороду. Там вам досі хочуть влаштувати офіційну страту. Він з поглянув на мене. Це, як я розумію, справа досить неприємна. А тож, я бачив парочку цих наочних уроків на початку служби у Клині. Вони тривали довго. Я не маю бажання передавати вас Клину, сказав Гент. Але я не можу ризикувати, взявши всю експедицію людину, яка доводить порушення субординації до таких крайнощів. Мені потрібно знати, що сталося. Суджий Яді дивився на моє обличчя. Я ледь помітно йому кивнув. Він наказав піддати моїх людей децимації. Напружено пояснив він. Я знову кивнув цього разу собі. Децимація, судячи з усього, була однією з улюблених вотінових форм зв'язку з місцевими військами. А чому? Ох, та що за хрінь, Генде? Я повернуся, не стаючи з крісла. Хіба ви його не чули? Йому наказали піддати децимації власних бійців, а він цього не хотів. Мене таке порушення субординації влаштовує. Можуть бути чинники, які ми гайнуємо час. Різко сказав я й повернувся назад до Суджиядді. Ті зробили б ви щось інакше, якби ця ситуація повторилася. Так, він показав мені зуби. Я не впевнений, що назвав би це усмішкою. Я перевів би сонцеструм на широкий промінь, так я зварив би весь його загін, і вони не змогли б мене заарештувати. Я позирнув на генда. Він хитав головою, приклавши руку до очей. Сунь ліпін. Темні монгольські очі у складках епікантуса на високих широких вилицях. Кутики рота ледь помітно опущені, можливо, після усмішки. Тонкі зморшки на засмаглій шкірі та потужний водоспад чорного волосся, закинутого на одне плече і місно стримуваного великим срібним генератором статичного поля. Така ж непорушна аура спокою. Ви вкоротили собі віку? Сумнівом запитав я. Ну, мені так кажуть. Опущені кутики рота піднялись, утворивши криву гримасу. «Я пам'ятаю, як натиснула на спусковий гачок. Утішно знати, що під тиском я не цілюся гірше». Куля з її пістолета ввійшла у праву щелепу, пройшла крізь самісінький центр мозку, а перед виходом залишила приголомшливо симметричну дірку в її маківці. На такій відстані важко промазати. Зауважив я, спробувавши продемонструвати жорстокість. Спокійні очі навіть не смикнулися. «Як я розумію, так і можливо», – серйозно сказала вона. Гент прокашлявся. Ви б не хотіли розповісти нам, чому це зробили. Вона насупилася. Знову? То, промовив Ген, крізь легке стиснені зуби. Був конструкт для опитувань, а не я. Ой. Вона скосила очі вбік і вгору, як я здогадувався, шукаючи периферійну прокрутку даних у сітківці. Ця віртуальність була написана без можливості відтворення внутрішнього апаратного забезпечення не у працівників Мандрейк. Але вона не виказала здивування через відсутність реакції. А значить, можливо, просто згадувала про неї за давньою звичкою. Це був ескадрон автоматизованих бронемашин. Танки-павуки. Я намагалася зіпсувати їхні параметри реагування, та в систему керування була вмонтована вірусна міні-пастка. Здається, з варіантом Ролінга. Вона знову трохи скривилася. Часу на аналіз ситуації, як ви, певно, здогадуєтеся, було дуже мало. Тож я не можу бути впевнена. Та й часу на відключення все одно не було. Мене вже приварило первинними завадами вірусу. До його повноцінного завантаження я змогла вигадати лише один, можливий план дій». «Дуже вражає», – сказав Гент. Коли все скінчилося, ми повернулися на дах, аби прочистити голови. Я сперся на парапет і визирнув на тихий лендфол, де вже настала комендантська година. Тим часом, як Гент пішов по каву. Тераси за мною знелюднили, а розкидані по них стільці та столи нагадували іерогліфічне послання, адресоване комусь на орбіті. Поки ми перебували внизу, ніч охолола, і я затримтів від вітру. Мені згадалися слова Сунь Ліпін – варіант Ролінга. Саме вірус Ролінга убив інанінський десант. Це через нього Джиммі Десото перш ніж померти, видер сам собі око. Тоді він був передовою технологією, а тепер дешевим списаним військовим майном масового виробництва. Єдиною вірусною програмою, яку могли собі дозволити у своїй скруті кемпові сили. Часи змінюються. Ринкові сили залишаються. Історія розгортається, а мертві по-справжньому лишаються мертвими. Всім іншим доводиться йти далі. Гент повернувся з ніченим, принісши флягу з машинною кавою. Передав мені мою і сперся на парапет біля мене. «Та що ти думаєш?» запитав він за якийсь час. Думаю, що смак лайно. Він гигикнув. «Що ти думаєш про нашу команду?» «Підійде». Я сюрбнув кави і серйозно подивився на місто внизу. Від ніндзя я не в захваті. Але в нього є певні корисні навички, і він, здається, готовий до загибелі під час виконання службових обов'язків, а це завжди велика перевага для вояка. Скільки часу треба на підготовку клонів? Ні, можливо, трохи менше. Перш ніж ці люди звикнуть до нових чохлів, мене вдвічі більше часу. Ми можемо провести вступний інструктаж віртуально. А чому б ні? ВШІ може створити 100% точні копії кожного клона з необроблених даних у біолабораторних машинах. З прискоренням у 350 разів відносно реального часу ми можемо забезпечити цій команді цілий місяць у нових чохлах на місці роботи в конструкті Дангрику за пару годин реального часу. Добре, сказав я і замислився, чому мені не видається, що це добре. Сам я вагаюся щодо суджіяді. Я не певен, що від такої людини можна очікувати позитивного сприйняття наказів. Я знезав плечима. То постав його командиром. Ти серйозно? Чому б ні? Він має відповідні навички, має відповідне звання і здобув досвід. Явно вірний своїм людям. Ген нічого не сказав. Я відчув, як він супиться, хоча нас розділяло пів метра парапету. Що таке? Нічого, він прокашлявся. Я просто думав, що ти хотів би стати командиром сам. Я знову побачив взвод. У горі вибухнув залп розумної шрапнелі. Спалах блискавки, вибухи. А далі осколки, що з голодним шипінням. Скачуть крізь блискучу ртутну завісу дощу. Постріли бластерів на задньому плані тріщать так, ніби щось рветься Крики. Те, що з'явилося на моєму обличчі, не скидалося на усмішку та вичевидь було нею. Що смішного? Генде, ти прочитав мою особову справу. Так. І все одно думав, що я хочу командувати. Ти що, блін, притрушений?